Ще двох вів Іванка, тримаючи в руці оголений меч. Він дружньо розмовляв з ними. «Розумно зробили ви, що руки догори? Ну, чого на мене меч піднімати? Що я вас забрав? От ти кажеш, що бояра не свого закупом, А я ковач. Ні я тобі, ні ти мені не ворог. Ідіть, ідіть, не бійтеся. Русські лежачих не б'ють. Туди і докупи. он ваші стоять». Полонені вдячно всміхалися. «Цей дружинник правду говорить». Дмитрій устав із коня і підійшов до вбитих. Крайній дружинник лежав зі стрілою в грудях. Другому стріла влучила в голову, а маленький тостий був вражений мечем. Перші жертви. Дмитрій зняв шолом і схилив перед полеглими голову. Полонених зігнали до купи серед двору. Між ними стояв похнюплений воєвода. Дмитрій сів на колоду і тільки тепер згадав про свого рятівника. Хлопець стояв оддалік у гурті дружинників і щось розповідав. Дружинники реготали, а хлопець у незграбній свитині ніколи оглядався навкруги і несміливо посміхався. Дмитрій наказав покликати його. Хлопець наблизився до Дмитрія і, знявши шапку, уклонився. Хто єси? запитав Дмитрій. Меходім прозивають, батько закупом був, а тут мене воєвода до коней поставив. На широкому, безвусимому обличчі хлопця застигла радісна посмішка. Він дивився на Дмитрія і повертався то в один, то в другий бік до дружинників, дрижачими руками м'яв шапку. Він був помітний серед дружинників, що вступили Дмитрія своїм високим зростом. Дмитрій усміхнувся. «Це ти мене врятував. Рука в тебе міцна. Беру до себе в дружину. Будеш біля мене, і коня мого доглядатимеш». Мефодій від радості кинув шапку на землю. «Своїм буду служити, а сила в мене є». Він підняв праву руку догори і посварився. Всі побачили його міцний кулак. — Йому до рук не потрапляй, — кинув голос Іванко. — Та йому і меча не підбереш, — додав його сусіда. Вість про подію в Угольську. Хутко довинула до князя Лишка і застала його в берсті. Князь розлютився, було чого лютувати. Король угорський Андрій нічого не відповів його послам. «А тут ще й В'ячеслав сказав, що прибув гонець з Угровська. Значить, не рушив воєвода у Володимир?» «Побоявся!» – скаженіючи, кричав Лешко. «А треба було Володимир захопити, щоб цей зарозумілий хлопчисько Данило не думав, що я з ним панькатися буду. Завтра ж виїжджає туди В'ячеславе, пошли того воєводу до мене, а сам їдь до Володимира. І нехай женуть воєводу пішки». В'ячеслав не знав, як підступитись до лишка. Стрілець, що втік з Угровська, стояв у сінях, і тепер його не можна пускати на лишкові очі. Кахикнувши, розгладивши бороду, В'ячеслав не важився сказати про стрільця. Спершу він хотів сам розповісти, що скоїлось. А тепер уже не мав бажання прийняти на себе всю князеву лють. Уже розкрив рот, та Лишко знову накинувся на нього. Я ж казав, що давно треба в Угровськ поїхати. Чого ти не поїхав? Налове тільки їздиш, там і рід'єш. Де, Данина, чому мало шкур русські привезли? В'ячеслав відскочив від Лешка. Що я ключник, уже нашептав Лешкові, що він у своїй дворище шкури відвіз. Ні, не міг сказати. Він знає, що тоді не жити йому. Вчора, як знав, що Лишко приїде вчасно на страха в ключника. Та скільки не мовчи, однак Лишкові треба сказати, нехай він ліпше сам узнає від стрільця. Вибравши хвилину, коли Лишко зупинився біля стулу, В'ячеслав підбіг до нього і тихим спокійним голосом сказав, «Князю, до тебе «Стрілець з Угровська. Уже давно чекає». Лешко махнув рукою. «Стрілець? Кличо!» В'ячеслав пурхнув у сіни і штовхнув стрільця в плечі. «Іде худко! Князеві скажи, він ще нічого не знає». Стрілець упав на підлогу, повзаючи біля В'ячеславових ніг, хапав його за поле. «Ти перекажи йому, я боюся князя!» «Стрілець добре знав, "Скажи на Лешкову вдачу». Воєвода дуже рукою підхопив його з підлоги і потяг за собою. Біля дверей гримнув на нього, чого трусився, прямо стій, все князеві, він чекає. Стрілець, мов ошпарений, ускочив у світлицю і біля порога стовпів. Іди сюди, лище. голосно гукнув Лешко. Наляканий стрілець, ледве пересуваючи ноги, наблизився. Що? визвірився на нього Лешко. Що сказав воєн? Нічого, ледве чутним голосом відповів стрілець. Я сам прибіг. Як сам прибіг, хто дозволив? А де Воєвода? Воєвода вуровську. Стрілець відтягав жахливу хвилину. Він дрижав, боячи, що як тільки скаже Лешкові правду, той його на місці вб'є. Пролешка слава йшла, важкий він на руку і не одного вже на той світ відправив. — Що він робить? — наступав на стрільця Лешко. — Далі тягти вже нікуди було, і стрілець випалив у вугровськруські. Лешко мовчав приголомшений. Потім налетів на стрільця, схопив його за шию. Очі Лешкові налилися кров'ю. — Де Його схопили руські, він у полоні. Лешко щасили штовхнув стрільця, і той упав на підлогу. Лешко почав товкти його ногами. «А ти захищав, Угровськ? Чого ти привіг? Хто тебе вчив так воювати?» Заторканий, побитий стрілець лежав, ледве дихаючи. «Встань!» – закричав несамовито Лешко. Стрілець повзав по підлозі, ноги не слухались його. В'ячеслав підбіг.